Everybody does Bintzule, ongi ditorri hau eta zerbeza saiora Emisio berexi ondara, abinduak hogeita amar Gurteko azken aurreko eguna Eta, bueno, bagenumen gogoak Uzuekin e, egoteko egun ondan e, Beste saio bat dugu, ez dakit dola Haukera e, man dugute beste saio bat egiteko Ez dugu lertzen, Mian, bueno Magarrena da Ez dakiren doi erren Bat <laughs> bi hilau, lau Lau, bost, bosgarrena, bosgarrena, nik uste bosgarrena dara Eta bueno, e, enbizio berexia denez, gaurko 18-20 berexia egingo duruko bai Eta saio ba, berexia denez, gombidatu berexiak izango ditugu gorko nero bai Gorko nere bi gombidatu hemenen ere ezkereta daude Eta denbiziko gombidatua Frank Owen Norman Foster edo Rafael Moneo ainako talentu dauka, Urte da esiente da harama hota fuego arkitektura munduan lanean eta aurten biharrian ibili da Bera Donosti, Madrid eibar, konexioa edarki ezagutzen du berak Eta parranda zarkitzen baduzu, ojo Edo zer gauza egiteko kapasa dugu neskatu bau Baita eskumbutu eta setzeko bere bai, ezta kegunola Txalo erobat, itxaso goñi Apa! Gabon, Gabon itxaso, Gitorri Momento batez pentsatu dut eh, Pekin, pekin aurkezpenaditen nahi zinela, baina ez Uste du neria zela eh, Eskertzen da, eh Ez, o... ez da Gitorren bueno, perte koloriak ere Ni guztu espoiler bat, esan ez du <risa> norten Norten norten <risa> ya, bueno, Izan gode igual, saltsitxo izorregosiago <risa> Ba, bueno Ba, itxasokarranduen bezala Bueno, ni aurkezpen egin gobet Como si no Como si nada Ez <risa> ba, <risa> da peti Gaina gaina prestatzen dut kriston aurkezpen politak Super romantikoak Eta ya mela txafau Baina, bueno Bueno, hori ba Itxasoren ondoan Ba Haundi ba, bat Haundi bat tamainaz eta espirituz Musikagile Auerzlari eta gitarra Jotzaile aparta Largoik eta Largoik eta amarkadan Zarataren zuloan Kakotxo izan genuen Ondoren Hameixo bat izan zuen eta bere arrazoiak izango zituenez etxeko uztatik zuku goxoen atera zuen. Gorputzari ongi egingo genioke bere abestiak egun eruentzuko bagenitu. Bere du lehen, astizken edo asti otitan. Ongi torri, peki! Gau, pa, pa! peki! Gabon, bai, angi lan duk, la hostia zarrera Ba, eh, ahitenea e, e, empeñoak inetitu zarrera Lenitxaso konfunditu daz Moneo airportu zuzuta horregatik ustezu ni arkezen ez <laughs> Moneo, nena, monea da, edo Olako zervetan gatik, zaintze <hazos> Moneo <hazos> Bueno, ba, itxaso Gonie eta Rafael Moneo pek egin batera ba, Nere betiko bide lagunak, hola horatzaileak orabretz, Gerratzaioa mantentzen duen bikotea e, Zayo ondako mazapan eta turroia Zayo ondako olentzero eta marido mingin Zayo gatza eta kitaniebesa Zayo ondako hau txontzi eta zerbeza Johnny Bigut eta URG Txalo bat! Gabeia bonita chalo, eh. Bai. dago sort ba ba, ba ore gutxi manten dioguna, eh, chalo Eh? chalo dio. Galon, oh, mitote, gabon. Vestemos arren saiontala zu. Gabon, eh, ni ni nice, eh, Mario Mingin, eh, Kitaniebes eta Turron. Vale. Zu ekaintzeko guztia zure. Eta zu? Ni hoena. <laughs> Zemu gusta eh, aspalicos. Ongi, e, ja antzia zertzen programa hau, baina konten. Beti bezera erramarra da, gure gombiatuen maia, goitzen eta joitzen, ez da haietuko den hau, baina... Beti bezen <gülüyor> <gülüyor> Saltzitsoi anatea hori, seguro. <gülüyor> bai, esan behar da kabu hemen kabu, kabulemen, pixko lau montatu bat patata, saltzitsoi-a, eta ze, bueno, noski zerbeza hori baki zuen. Baina, bueno, naharitu dira zui txasuri, saltzitsoi alientua hori... <gülüyor> Bai, bai, ni gainera kamisetak inetorren naiz, kamara bat zirela uste nuen, eta azken nien ez kamara eta ez deus hemen. Saltzitzoi agarri. Hori bai, saltzitzoi psikotropikoa. URG eh? Tu zuzu komentatzeko? Bai, bai, nago pixko naziago. Ja, eskitorri hau hentxe URG sartu, eta hasi grabatzen segituan dago pixkat, priseka. Ez du saltzitzoi hartu hendik. Ez, ez. Nuna ebilizea, ba? Vuelta ka. Vuelta ka, gero, gero kontaz. Bale, <laughs> vale. vale, luzea da, saio, errangoi guzu. Ba, hasi gaite zen ja horrea... bisturi hartuko dugu, eta hartuko dugu bizturiak gaian. Ah, bueno, karo, gaia ez dugu erran, zein dugu. <laughs> bueno, ba, hori, bai, ya betero, saio guztitan bezala, e, gaia orkezteko... E, ...abesti bat e, jarriko dugu. Haber... ...jartzeko in situazioan, hola, pixkat. Eta... ...pres badago... Técnico Jauna A ver, salto a bestia Gailarain aurkezpena. Azalpen bat a ver, al tener allí su galleria, a ver. Eh, pechitsaso. Pechi. <risa> Neuste <risa> <risa> igelen metamorfosia dolako Ojo, ojo, eh. Vale. eh. No. Chaue, <risa> <risa> Baina ez, es ez da hori, ez hori Joni <risa> urrege Ba, egual naiko urbilegoan dira, konbidatua gano, ni garbi da ez? Igual, gaztetxe banden urrengo dizkua, dizkoberrilla Ez, <risa> ez, es, ez es, da hori, mean... Mean izkainezo espoiler bat diatxun, edo horriz <risa> No jodaz! <risa> urrege eh, Pirritxe eta porrotxe agenda berriak <risa> Los payasos dela eta, ez, ez Ba ez, ez e, e, Bueno, esan dugu, programa horrexia dela gaurkoa, emisio horrexia Eta nola ez denekin, nola ez denekin ze jarri, pues esan dira, eta porkulo Gaur, lan behin pues urta, urte osoaren errepasoa, ingo dugu, 2000 urtearen errepasoa Vale, osake, hasi gila ja, pentsatzen ja, eman eragiten buruari gari ba, utzi utzidu nahi? Alvestiak utzidu, harri, urtarria otxaila, Marksoa, Ata un jarri bai, 1 de nire, 2 de febri, 3 de marzo, 4 de abril, San Fermín. Baina. Baina. <totipa> <totipa> <totipa> Ordua, orduan. Eh, asiko gara, ya lembizko galdera ekin, galdera sakona denontzako zuzendua. Eh, itxaso ekin asiko gara, dibidez. Baina, bueno, galdera denontzako da, eh? eh itxaso jarri hozu titulo arrobat, tamabost urteari. Eh, galdera bat, beti hasi barna ez ni, o... Takio, momentuan... Momentuan ala vera ez. Jakiteko, eh? Bagizu, saiontan dena da superimprovisago, sa que... Titulo arra naizuna, eh? Pertsonala, orokorra... Jaketa donosti inbizina izen, eta aurkezlea donostiarra arra den, banik grango dut, em... em... sorte hon donostia hemen duzu bimila eta maseia. Oh, <risa> no! Ola, bizko da ziria sartzeko, eh? eh? Sakon du, eh? eh? Zesa, kondu... Oza, titular bat, eta azpititular bat, eta guai, kolumnila bat egu, bai, bate, titularra eh? zen lehen goa, bigarna zen azpititularra, ja, sakaduta dago Horain, ba, <risa> sartu, sartu egu, zutabean Bueno, ba, ba pixko bat kritikatziki bat ez, 2000 eta urtea, hau, ba, pixko pasada, hola, luzeran edo, dena izan da, gerora begira, gerora begira, ba, bueno, ba, hemen dago geroa eta, eta, eta, ber, horain, espero dugun Ojo, men, saiontan garaela superfan de, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, nola ultrafans. ez, nola ez. Baitugu kamisetak da dena, eh? Petxi izan ezik, beriak inetorri dena. Ja, bai. <gülüyor> Kamararik ez. <gülüyor> bueno, gero batek egu argazki bat, agero sartuko gu. Gero mezkipziko laukortu. <gülüyor> <gülüyor> ba, gizu petin kamisetak salgai, bera webgune berrian. Oida, e egiten direnean, bai. Webgunean enean dago, kamiseta falta bain. Bueno, nire titular igual... Bai, pekin, zure titularra. Zag, india, lehen gortekoa gauza garrantzitsuena nahi, duritez zaitan lurreko telebista digitalak bizera uteko teknologia berria erabiliduela. Eta, bueno, LDM Multipluxation Sistema Berria aierri dute eta autoillera gara egorik ez da izanen horrekin. Orduan, nire ustez aireko errepi dikuzkezina espektro elektromagnetikoa eta autoillera aurrera nabenditio eta hola, erraten du John Montalban santzazatebentzak. Orduan, ni horrekin nortzekunek lehen gorteko... Titularon luzea, titular eh? Bai, gehien bat, oso garbi ez dut, gustatuko edo ez baina, bueno, titularo orkitzea da, bertzerik ez. Horkitzea <risa> da irakurtzea ez? Hoxe, bera. Bai, bai. Bai, eh? Ni hados nago, eh? eh? Bai, bai, bai izatea alda. Da, urtearen bai, bai, resumen dakito, oso, oso zeatza, eh? Bai, bere hori, multiplexazioa. Bai, bai, bai, bai. bai. O diria jo, ni esa con sus favores múltiples. Bueno, mañana bueno, denak hitzaien bardu utziko. Bueno, ni jo, Bai ez dudarik, kagabe, ez dudarik, ja beti ni hasi bar naizen edo aldre bes egiten aldugun. Uste berriak ere filmatuko zurlakela titular hori, eh. Bere urtero urtekarian, berrea eta zaharrak ere bai, bat, bataino. Hortxe, horche, bigoan biatu titular Rock, Johnny Bueno, petina gainditzea zaia, baina saiatu, saiatu. A ver, Zeina zuretzako 2015aren titularra. Jo, ba ni pentsatu bat sinplagoa, baina igual laburtzen du hobekiego zer dizan den 2015 eta titularra izango zen eh eh i i la europea? <laughs> Oian el titularra. <laughs> I i vale, vale, vale, vale, vale. Esta titularra. <laughs> Naia gaudut utzi, ulertzen da, ez, edo... Bai, bai, bai, edo no, no, nola sakau, hori bai. ez da, ez da, sakontzeko, petxik sakau dukogu erdoa. Bai. <laughs> bai, bai, ila europea. Eta zure titularra? Pues, eh, Petsik errandunan... Arira. Arira eta pixko hurbiltzen biltzen, erranuken ere titularri zen nintzen. Oh, oh bye bai, bai, engainatzen gaitu bai. <laughs> azpi, a, azpi titularri jarri nahi aldiozu, oso nahi... Nik uste, nire arikin nire badula zer eh? ikusi pixko, ez zure titularra? Ez da pekin, abezainona, baina ooo, oh, enganetzen gaituzte, ooo. Oh. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai, <laughs> bai, bai. Koroak da <neta hitu>, Bai. <laughs> bai. Bre, urregen titularra baliudu orokorrean urte unitzen titular ez zela, ez? Bai, o... nik gaina labur du ditu denak, et titular guztiak. Baina no, eh? urten... Batezen. Sentitu Bereixiki timatu hau. Horten bereixiki. Hori ere... Arogi, garrana marka den egaren altzen, ez? De hecho, igual eran zuten taena, ez? Esaldi hori norbaitek esantzun, ez? Titular iguala. Abesti batean, de hecho. Ah, bai, bai. Gonetzen guai horain abesti hori tekniko, bina, bueno, igual ez dago... Eskorbutona... O, no, sen gaina, no, sen gaina, <risa> es es es. Está peticio, bueno. Bueno, titular Moch en el eh. Bueno, bueno, igual Galdera gaizki zagon egin titular eskatu beh dizu ederrik. Baia, bueno, sartu baitzen bigarren Galdera sak sakonarekin, Sakona, eh. Bideori irakurtze baituzu betiz. <risa> <risa> <risa> eh, ordan, e, bigarren Galdera zuentako tenontzako. ontzako e, zer da urte honetan egin du zuen gauzari interesgarriena? Zuek, zuena. Itxaso, adibidez. <risa> Peggy, Pe así, tú igual, ¿eh? Es, es, hinchazo, <laughs> hinchazo Entiendes que hacen eso ahí Tú dices Eh... Bye <sharp> sh Eh... <sharp> <laughs> Ba bueno, ni kitutan ah, bai, gauzarekin ja, astela naiz sakontzenu. Gauzarekin interesgarri datudarik kanbai izantzen e, lengoegunean pasartakoa, eh zuzkerran bezela ba petik webgune berria sortu du eta ba bueno, eh laniean eta ez nun bertze zer eta tapetik webgunean sartu nintzen, eta garran e, izan zen holako sentsazio ikaragarria ta nikuste horrekin laburbiltzen al dutena, ez dut ber bertzerik ez dutekin. Sí, urte txu. Batez ere kamisetak ikusi, eh? badago sekzio bat merchandise-nekin eta eta bueno, da. Eta, eta Bait, bait, hori portadan e, ikaragarri Bai ez, ez zure ezkertsukada Ez urte apasionantea ez anezu, ez bai. dutako hori bai. interes garrina igual, igual da ez dute la memoria honitza eta hori aste honetan izan da, ez aste honetan izan da Eta, bai, e, bueno, bueno katzo Ni hogeita lauko afarirean ondoti ya memoria guztia galduta, ez daiz izan den edo, baina <laughs> bai, ustez bai Bai, bai, oen dela iru bai, azte Oen o... dela iru, oen dela iru Olako zer bai, bai <laughs> Eta, bertzen ez deus, bueno, eskumbutura seitziana, baina joia zuke, botain ba, juzu, esakondu, hemen Sakondu, sakondu nahi behar zu, eskumbutura zez, ze pasazia izu, ba Ez, bueno, erreixe izan zen, doble tira buzon, erraten dena, eta eta lurrera, uste dut ez dela, ez dela esplikazio gehiago eman behar Uste dut entzule guzik eh, ikusi tera <risa> <risa> <risa> <risa> que... Eh, si, sí, esan eh <risa> Bai, bai E igual bai, ikusi baina, bai, ni bertan egontean nahi zoroitzen nahi, ez. Bai, parrandaren, parrandaren historiak. Eta nola izan zen, bulkatu zin, zintusten ez edo. Ez, ni bakarrik izan nintzen hori izaten da okerrena. Hori nahi nintzen, bai. Bai, bakarrik <laughs> bakarri izan nintzen. Petxietze egonan. Ez, eta ba nintzen nintzen nintzen nintzen <laughs> nintzen bultzatuko ezare, ez zare, ez pentsa. Ez talurretik altxatu, eres, ez? <laughs> goguk, goguk izan ditut batzuta bat, bat baino, ez pentsa ez. Nada, puz ez moztu, ez moztu. Eta pekiz, eh? zure tatzen izan da orten eginduzun gauztarrik interesgarriena? Ba, kiliman jarora jo eta eza parte... <laughs> eh, Nero weberria... <laughs> <laughs> <laughs> bai, ez eh, du eh, gehesan elbidea horrein digan, weberriaan elbidea <laughs> <laughs> Aiko, ari gaforramoza <promosia> egiteko <laughs> nire... Weberdule peki... Pekibera... Peki E, zautzen zuzera, nire herria. Horre, Nafarroa eta... Bai, bai, bai, bai bat ola... Oi da, iruñatik gotxi eta biarritzetik bera dagoen herri bat. Eguzkia e, txaleko irudan ateitzen den herri hori, da... Bai, lehenko honin etzen aterri ere, bostez, <laughs> <zait>, berandot ere zen, <laughs> berandot dut edo. Eman zio pereza, eh, porpulo. <laughs> bai www.pekibera.jimdo gindo... jimdo jimdo.com edo jimdo.com edo Hado... bueno, berdindu, pekibera hiarritateiko da zebrazki bakarrik. Ez, ni, bea ez es que gona <ríe> es que izi saltxeatzen haste honetan gara, claro, programa eh, programaprestantziko honetan. Joda, eta... berandu saltxatu zu, oen dala dibo asteatazen ostia ez, bea, <risa> <Es, risa> jartzen ez zu peki guguelen, eta koño, bezke es que peki, ahi zenbat, oso no, peki daude ikara garrizkoak ainean vale, vale. <risa> badabat peki Eh, p'ki di pollo de na, italiako, italiako errezeta bat. Azki un augmentan ikizut probatu, nata era metendo la toca, es ne gaina zut Maite, baina bueno. Ei eh, erran bai, eh certa se ginen <risa> webune, webune etazo. <risa> bai, bueno, me gusta, todo corría. baina bueno, no parece. Gauza garrantzi zuen narranduz, ez? Aurten. Ah, bai, hori, ore. <risa> bueno, hori, bai, va bai, lenengo Kilimanjaro Gero nioa Zalanda nere honitzen, Zalanda Berrian, ma hori batzukin suan hola den ikasten. Aldatu dute berein bat dela por zirto? Bai, eta zute surfarik egiten. <risa> ez dago hurikan ere, orduan ez Eta, bueno, printzipioz hori. E, Zelanda Berrian egon, Kiliman jarara eta handik etortzian ja zezerta zuri dutzen, ze han ere honitzen txaman batekin, eta... <risa> Naik ondo, egi erran ondo. Baina gero ez negin nontze aeroportua, negin nontze egon eta... Eta hola, ia ia angelditzen naiz Baina bueno, bakizue eh, ama nola dode, nola leiren eta ama etorritza edan belarritik hartu eta etxera emanatu da Kontatzen zu, komo fuera, gauza bat, hola, bonu hiero oste agogia, okindegira Bai, ola ola, ola, tencene, kono eh? bat zelamdara, hola Kontua da, jakingo batzen unha amari zemak zaion zailon kiliman egotzean, ni belarritik hartzeko, <risa> zekonto berezan Baina bai, hortaz aparte bat, bueno, betiko martxan Zerbait egin, gero zerbait egin, hurrengo enean zerbait egin, eta gero lo pixkat eta jan, eta zerbait egin marriz. Bai, no, basiko, bai, bai, bai, bai. Beharrezkoa, beharrezkoa baina. Bai, hori da, ura honitzen an, pixa eta... Eto sarri egit. Etsaso... Zagatik kontu atesatzen eh? binean. Zare planteatu zure bizitza, zure urtea, bintar. Konparatu zure urteko <risa> e, gauzik interesgarriena, peti nara. Nik uste guzti araza dela abioia. Nik ez nuke abioia hartuko kiliman jaurea jubateko, eta hor dago zuntza, bino bai asibarko nahi zerre planteatzen. Ez dakit igual bulkatzen mali maia zu, peti, abioia sartu bino lehen, olaia bateratzea ikugu zuke gina duzuna eta nikin gina dutena. Eta eta, eta animatuko naiz. Bale, heu katan. Ez ki, ezki utzia zuan, ez ki, ezki utzia zuan. Ez ki, ez baina horregatik errant duen, nien ez inez beti aszi, nirengo azteko, aztia bere aztakerikin, eta gero, bueno, haber ze asmatzeuten bidine, oze irakurtzen dioten, hola, alde bat editarik. Hala, editar. aztakeriak, no? Aztakeriak, <risa> ortean nien duten gauzari kerrena, eta aztakeria ditu ditu, hola, <risa> ez posible. Bueno, gatzatakita niebes, eta zuekze, eh, joni bigudu. Zure indekizu orten nola da Lehenbizko puntualizazio txiki ja. bat e, Da nere sensatzen da du ari gara Solasten atua ostia denbora gutzen Eee Eta ki e, solasten atua ostia e, e, Uste <risa> era itxaso, baina bueno <risa> Baitare, baitare Dena salto batzaten nerekin da, bat. <risa> e, Izango da goita lau garratxeko espitala eragin neta <risa> Oi, oi, oi <risa> Ba Saito al pizco ritmo, ¿eh? Saito al pizco... La saia igual o la... El supermercado a veces la da ya retzo Diego en música bizco rata De nada que todo esto dice ¡Ay, ay, ay! ay de mis rusos, eh! ¡Triqui, triqui, do! ¡Triqui, triqui, mon amur! ¡Bai, John, John! ¡Bai! Va a ver la saia de música Bueno, ni la saía goa Nire bon, urtea pekinakin e, konparatu eta, ba, ez e, ezin da konparatu Egia da e, inditu gauza de xente, eh e, Aipatzen lan dituena, baina ez da kontua rapuzkeritan ibiltzea Eta izango naiz pixkot moina eta pixkot e, romantiko eta urte honetan pasaziten gauzik Hobena ventajakin Mildumela. Da e, nola ez saio honetako partai izatea intxauria una Bale, bale, bale I love to YouTube too Ostia La saibai, eh, bañon Gure laitze guinberko du gure laitze Eta uge <uberre>, <risa> rege Gure ge, bai, zu, venga Pues... Guanche pasatuzai, tegui arraindu Gure laitze guinberko du Ta, ah, ah, vale, oradikan erran duzu, gero kotatuko zenula. Ba, ah, eh. Vale, orduan zerbait torrizea berandu. O sea, arrautunez er, olentzero batekin. <laughs> una balkoi batin. Eta. Ahora, las ahí las ahí. Así está galdezka. Hey, you fucking <laughs> <laughs> motherfucker. Tas gara dizu. Inglés ez orlasio ulertu bino. A ber, a ber ze utetan ginean. A ber, mi, mia masia no bi 15ten ja. O gainerkan. <risa> <risa> <risa> Ni errandia ez nekila so berongi. Ba, no, bueno, las preguntau. A ber, orita, oridea, teoria en inglés estado la, ba, ze lusatu da, ba. Errandia, ba, hori. Beltza dela. Zeikatsarenatik, <risa> de, ez? El... Ez, ez. Ba, Nik uste de la pixua eta Michael Jackson bizala alderantziz al Sobre nahi dula Black isbelta ba, to, Izan da bastante impactantieta interesgarria Mino Jarriko nuke parin ere Jone no garrantunakin Jone no garrantunakin e, pues, Mengo esperientzere pues, Izan da izin interesgarria <laughs> ba, Izan eraz noizas eginen nien ja saio nekin eh, Eskeria Hau eh? no du memoria txarra Inauten bai, bero Inauteritan, eh? <laughs> Gauza da, ez es que, ba, inbaregu sekreto bat e, deskubritu entzulei Hau bai, hau dago zenean, eh? Pero aburreko zai guztiak ziren endiferido Osa, grabatu geritun hotxaian eta gero eminititu geritun ba, ikaina, ustaldea eta borai Ja lo sinto e, Bueno e, Uerregen aurkezpenar randutzu Bera, ietu orduko hasi gara grabatzen <laughs> Zagitu hor zanen. Para batzen, no, a, a, a, a, a botoi gorriari. Ah, vale, vale. Rek, e, emititzen. Rek. Rek emititzen degu, gratats nagu, ba. Bueno, eh mira <risas> sepulita yurgui iren, haucha, eh. Eh, bueno. <risa> se pelota ahí tenéis una, ven, eh. Saco, <risa> a saco. Eh, bueno, eh... <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¿No ¿Es se puede ser de aquí en propaganda o...? ¡Ja, ja, ja! esperan? ¿Este se llama ya uno? ¿Eguro y bigón, bidatua chiste contalari batzuk de de, de kuidau, eh. Oso oso onak, igual. Eskabat zaitzaki txistea nahi gabe, pero eske ja baute barru, barruan. Eta hori. E, Ezzuk ez bestein bertze? Eh? Non di eskapatzen diren ez du borran. Eh? <laughs> <laughs> <laughs> bueno, va a ser ya ja pizkat eh aurrera, saioan, gabe. Eh galdera sakonak ditut eta orain galdera pertsonalak eingo ditugu, gakoitzak bere galdera izango du. Eta, pues así con la diubes, pues, ¡hichasokin! <risa> ¡Hichasokin! Eh, Ahora, en mi mea, también a vosotros. ¿Z despedida eman dice penagillen? Marotonera, upeneren despedida, edo gobenkaren despedida. Arotu gasteizkoa, e, upenena edo Huenkaren despedida Bai, er, laugarren bat errangudut Iruidatikan bat Hanei gartibururen solteriaren despedida da. Pena gehiaren emandiana Bera ezkondu zaigu, 2008 garen urteontan Eta pena dut bat Hanei gartiburu eskondu da Hanei gartiburu eskondu da Bai, zuei ere pena emango dizue, eh? Bo, Borjasen perrekina <laughs> Borjasen bor jasen... <laughs> <laughs> Osea, bor jasenpere ez dagoia e, bertziakin. Bor jasenpere ezkondu, uza, utzi du barbara goenagata ezkondu da. Hanei gartibururekin, bai. Hori? E, e, bai, eta eta hori da, guaintxe bertan duten penarik hau Eta noiz ezkondu da, zene, nire da izatea dut. Goen dela aste petgin huekugunearekin batera. <laughs> bai, jarri nuen huekugunean gainera. Agendan, agendan, berrietan, berrietan. Berrietan, bai. Han ezkontza. Igrati buru <risa> Gazapiskat eta la bera Kaixo corazoiak Eta Hortuan, bale, bai, bai, bai Pena usen... marizu, bera, xo, e, ja, utziu, xo, bai, bai, bane, bera sortaraz tentzun Zuenggan ikara garrizko Arreta, eta hori zen Gizon guztitan, eta emendik antzinera Baina, bai, bai, bai, bai Baina, bai, bai, bai, bai, bai, bai Baina, Nere urtia, eskontu, nere dure? Borja, zemperrekin Ah, ah, ebia da Senarra <laughs> <laughs> da ditzen diote, ez da, gizarratik Abizena senarra izan dudo Borcasenper se narra. <risa> <risa> <risa> <risa> Onda, eh aurrera, antzinera. Pues que me salen atesiste chista zure bestiekin peti, beti. <risa> eh, ona aurrengoa. <risa> peti, be. <risa> <mea. risa> Sei tokitan izan duzu aurrengo konzerturik bitxiena, bitxiena, eh? Ez honena ta ez... Bueno, ahora con cita non izan duzu. Ba, igual lenguaztian bertan. Ezoin da lairu aste bertan. Se Zem... me zememori... memoria Mozart kasuen, eh? Bai, bai, iarran or dauntsarreko apresentaziona da. Bai, balantzen eo nitzen. Lantz herria nor? Askerri polita. kristo notza gainera ez dakin nola, baino han bakarrik indu Eta bai, Eango estatua nintzen, da, bueno, kriston kriston martxa. Zentzenen berrogitabara rumbe, lehenengo filan, <laughs> isili-isili denak burasua ere handenak isi gita, eta bitxina hori zen, gehien bat. Be berroita barrak lehenengo filan? Bai, ha? bueno, behar, berroita betzi. Baina, horra ziren txikiak, txikiak, alako zekiko okupatzen. gaine. Bai, baten bat, bat, bat, bat txiki-txikiak zentzen, eta igual zentzen baina zeketzen euro. Es yo gaña, raro un mea izanda por er, er, su mantentzea, bueno. Bai, bai, bai, me hisitasuna garagarria. Bi altavoz, le han dicho ni duro en basto contat, no sticker ondoan, emata no en farlopa gramo soba Januela y cerdo tan el dicho de ver, me cago en la modua, hori izaten al baldin badiz, bichitas hori ez antzen bai. Gandza gaino, ez ez gauzan. Ne naiz de lantzen bai arranbea. Bai, bai. Nafarroan dago, ez? Inautitan ere? Ez, ez, ez, bai ah, Grabatzen nahi zinaten, ez? Es? Ogo emititzen Zaguna no? dirango inautenia, pero Bertaren nahi zagoen zo... zut ez dutzen Egarte uru ez da <laughs> Igual han eskondu zen egarte uru Zantzen? Bai, han euskoduta, eh, bai, ara izan zen bai, noski Ningen ez nuen ikusia, bentsaz <laughs> Aur sobera Aurren giben inezu alde mazera non jaztut Naiko luzia da hori gita motza Jonny. Bota, Jonny. zure galdera motza bakizuzu, bakizuzu. No! <laughs> bakizu zu, bakizu zu. No. Bueno, e, saio guztietan eskatzen dio Jonny Bigudori top 5ak egiteko eta ora gaurkoan. Baina da motza. Bueno, no, motza da galdera, gero erantzuna luze izan daiteke. Orduan, eh Jonny, aurtego top 5 eh egizuzu aurtego txirrindularien top 5 bat. Igual le argitu zer diren chirrindularia guretzako. Blasma ha. Eh, barkatu chirrindulariena e, e, pertsonena edo, edo etapa desmoñatua. Chirrindulariena. Ze iniciando tengo aurtengo garaia, claro. Gara. Bai. <risa> bueno, argitzea e, oso sober la lucea, e, no, no. Quiero que gure laguna artean ta, pues, bai, zi, bai. Orduan eskatzen dizu igual biskotidea 2015teko eh elkapen nagusia, eh, o araien orden bai, bai. E, bale, bale. Osa, Bost, Eh, vale. Vale. bai. Vale. Bueno, ba, e, bueno garbi erantzuna, eh, Gainon... Epozgarna eta laugarna ez dakit nor diren Eta egualtza eta ez ditut komentatu Egal badaude bion ez ditut zuzagutzen Bai, e, ba, egon badire, baina ez ditut kontuzten hartzen zalkapen erako bai, Diploma es, olimpikona Badak izuzuk askiongi nor garen topi duan es, es, Nor egongo garen topi duan Tukosatzen e, dut, bera, bota Horten egin du talde talde txerrindularitza, talde potente bat Hortzila ero entrenatzen dugu Bai, bai, bai. E, katakutik sugara, bai. e, sugatik katakura, eta eta horrela Eta, bueno, jarriko e, gud, ugalpizko eta da, da esto, baina on, irugarren txirrindulario nena, e, ni. <risa> ni jarriko nere burua, ez, hirugarren bezea bai, bai, bai, bai, sinatzen dut, bai, bai, baina eski horregona izkustuko, eta bai, bai Bai, irugarren bezea jarriko nere burua, e, bigarren bezea txirrindulario handi bat Aundi bat, e, igual ez du bere urterik potentena egin, baina beti dago, dago hor e, Konbidatu bezala izan dugu irratisaio honetan, eta izango zen, ba, zistrin jauna Gatuzo, aizol, aizol, aizol, bai, bai, bai, bai. E, Uri, bigarrena... Bai, igual aurten ez da beste, eta bezala pixka flojo ebiliamia, baina bueno. Ez, baina bera, e, bera flojo ebili eta ere, ostias Baila aundia dut. Da, eta top. top batean dudari gabe, ez dakit etapa gehen irabazi duen, ez dakit etapa baten batera irabazi duen edo ez, baino gehen entrenatu duena dudik gabe eta, eta partaidetza gehena izan duena nola ez, Eba, gure intxaur jaun maitea Horten ibizara zara fuerte. fuerte, eh? Horten, dara mazkito, <laughs> gaitamar urtea gehiago <laughs> <garen. laughs> Ez igual bi, mihaz agostean ikusi zu Dio, ez da entenamendu bat ez duzutxein, ez eh? ahi, pum, pum Ba egizu badazpada, zerbait galtzen bai egun baratu zuhort Ez vale. begiran nengoan egonitzen estatiskikat eh, wikipedian, estatistikak begira oh, eh? Eta ez ez faiatu ez da hortzilu bat, aurten Ez da bat? Ez da bat Zem bat izan dira, berreita sortzi hortzilu? Zem bat izan dira, ez dakit, Eta askotan dobleteta gena, da Joder bueno, ba, da... Beren. <laughs> Bi hortzilazte berean <laughs> Bi hortzilazte berean <laughs> Falta da bi harkoa, Doblete... Claro, bosean egin nuen ere bai, eh. Bai. Batzen zate, bai, bai, bai. Bosa... Ba, batzente zate 25a. Bai, Barkatu da zu te baiño. Todo un cóctel. Bai, bai, bai, bai. Macharenan. Bai. Barkatu baiño. Pero fitxira joan ginelak. Film de Ez aquí gustera. Ezut. Bai, bai, sinisten ez egotea emakumerik eh? zure zure bai. podi podium da, ba podium. luke morretan. bat. Echaso, eh? bai, bai, bai. e el respeto bai. da ta zu gor, caña. <laughs> <laughs> ez, ez, eta badu, arrazen guzia badu Horregonda horregonda Ez ez moztu, ez moztu bota paskotan egonda gaina bat ya, a... Eta igual nere burua bota barko nunke Atzera Atzera postu, atzera Eta jarriko, jariko dut baino hirugarren beztele igual ez. Ez noizpen kauche itendu bainon 5 petxe. Es es es kitu... es es. entrenamenduak e, serioen hartzen dituen. Etapa luzea ginetu baina, baina bai bai. Bai, hartzen dituen pertsona eta da ba, la la Juani, eh, la, bai, juani, juani la Juani, la Juani da animatzen da no spitemen partzera edo zailago, eh. Gore, eh? Pero, bueno. Bueno. Bai. Gonbiat, gonbi, bueno, gonbia pena botado, botadi u, es igualen, emparranda botado gania, igual bai, ez da hoitzen. Bueno, Juan y <risa> <risa> Bueno. Eh, ya dice. Bueno, eh Urrej a ver. Eh Zeinda aurten egontaren tokirik urronena uretzia ga kontuan hartuta puntoa referentzia, nola Juan Zaraurrutien. Este suma marah aukerik ez. hau ez da testa, hau ez da leiaketa Pentsatu, haber unegonza den urrutien. Claro, la bau trampa, eske neraetzia batzu. Cochia gorazon etzia. Bueno, docemos, 12 minutos mal. Espera, referentzia total no la Juan Zaraurrutien, se toquita Ni igual a aquí te ver... la han tronado. Mae. Mae, pues solastu la cortas. Mori oh, usted eh... o tú. <risa> <Vai. risa> igual lo no era ya tenzaren. Mundun. Mundun barna igual duen hori atentzaren. <laughs> aurtiz dago urrutigo. Hueltatzen zara eta arretzen o sea, Egoten altzean Nicaraguan, edo ezaginu, aurtiz dago urrutigo. Ego, petxiz, manjaroko puntan, baina gero... E, edo lantzen. Edo lantzen, edo lantzen. Bueno, lantz eta aurtitz ostia. <laughs> ba, dia primer eh? eh? ba, aurtitzen harria lantzen dute. Ba, <laughs> Aurtitzen ordun. Bai, espazio-tiempo, no, <laughs> apena <laughs> baten hartu Bultatzen bai. ah, zera berri zeretar, retentzu, bai Saio ai, ai bai, batean, aina ipatu espazio-tiempo hori Aurtitzen dagoela bertzea dimensio batean Hori da, hori da, hori zuri? Berriro Bai Hola, txirri duela aritzitaz eh, ari garela uh -huh. Zein izan da bota duzun parrandarik goan garriena. Mm, bueno, nire ni garran azken aldin ez nahi zibiltzen hau, nire txilindularitzen. Eh, mm, ja, bueno, un... ja, eske, kontatu, zu, zu, haxi eran fuerte, haxi zara, taurkezpen ikara garriona india zu, baita petjire, baita. Bai, lurraren, lurraren egunan bezperakoa, dudarik angabe, ba horida eta guendela gutxi bueno egiarran denak denak sí, botatzen txusten guztiak e, ur, ur, urtarri, osea urtengo urtarrietan ta iditu zuen bai bai ez, horregatikan horregatikan komitatzen beti gauzak oraingo azalaroa hori horindua e, nik, nik behin bizikleta hartzeutela hartzeu fundamento osea naiz baten no, horratzeko rruedak eta bazpadare ja, e, erortzen badimaiz ez osea teitzen naiz gogukin kilometru kitera izergitera eta zeinek dakin noraino aietsena naizen ordun nik uste intutzen guzik ez naiz igual urtzilero bateri entrenatzera Baino, ez entrenatziak ere baditu bere bere punto freshuak ba, Bai, bai. bai su sufritzen da pixko bat, baino baino interesanteak dire denak, bai. Bai, eran no vais te caipatas en su mañana, eh. Christon resaka quizás no me dile ahorain, aurrera hala. Bai, imaginatu ze ze de la hostia gon txirrenduan ibiltzea. O sea, hasa hori gizan da, naizta hasa horiek izan, jarraiten dugu lateatzen. Holi da. Ala ere nik ez du dina, adina, eh? O sea, guaindik ez du sentitzen, <laughs> sentitzen duzun koizut, mendik Bo, nik, er, er, bimia, es, hori. Baina kontatuko dizut, hemendik urte batztutala. Ba, nik eramdu dut 2000, oraintzero ituna ez, 2015 ta pasaia da, da honitz, eh? Jaio zenean, nik ikusi nun itsaso bizikletakin... eta oroitzen naiz. Atope. Larri <laughs> baino <gay> vai, vai, Joder, Jon, hori ere karri barra zen un vai, vai, Egia da Horeitun nahi zorain Egia da, falta ere bi egun urtebete egiteko, baino egun hori zantzen Baina bai, hori naiz e, Baitxirrendulari, e, bateria jole sexy bat eta bocadillo xolomo Hori zen Horazen Ah, hori zantzen Hori zantzen, hori zantzen, baina baina baina baina baina Zuek zinen, espero, kontak con, con toia zute Bueno, berez dago sekreturik, ez? Eh? Usted ah, es petirito gazi zai hola, Anda galdetuko du, era eh, la. Ah, vale, vaya. Petiten galdera da, aitz interesgarria. Hau, sakondu bar dugu hontaz gaina, eh. Petit. Es nebeltza do bizardunak. Kafesnia. <risa> Orche sakondu. <bar. risa> bai, bueno, eh eran Ez dut ez da batat eta ez da bertzeren diskorik, baina bono errandan ez dut inoren diskorik eroztainoa, baina bono Giena internetetik ez da Ez nebiltzako bizardunak Ez ditut kompromizu batean Ez nebiltzakoak igual... Bizarra gutxi guaukateez bizardunak baino Ba, Solano bado... Eskemen bai... Garo, ez nebiltzak nosotan Solano bado kafia... Lehen eragora... Te gara razio, kafes nia Solano, kafes sola Solano beti dagoa acompañada Si no esta sola Ah, a, o Baipa, Bai pa, ba, bai pa. Araixo so jaidi. Oh, arriba, <tuviar> ¿no? Claro, serio. Ese el golpe <tose> a contar. Eh, vale, vale, ya está. Eh, poba tarts, Eh, ez ez, ez zaitun nahi jarri kompromiso batean Ez, ez da batean bestea, es, eh? Ez, kompromiso, ez Ehi erran... Bueno... Bizardunak egiten duten musika, gustatzen zait Eskene beltzak egiten eh, duena baino gehiago Baina hortik ez duen pasatu, eh, ez pasatuko Ez du merezi, eh, erran Baina nahiz ez, ez, gure artean da Asko estabaia dugu hortaz Gai hortaz, ba, haki zuen bueno, pues, Asko jakin dutela gontzen estabaia da Batek atatu zuen komunikatua Besteak erantzun, besteak berre erantzun, besteak... Zantzen polita, zantzen interesgarria Uau, urre egitekin eus. <laughs> Esnebeltzako azbaldi mazara, hori <laughs> <laughs> hemen botatzen egitea aurpegira esnebeltza zalean aizela. Ez dakin unik gaten guten bul hori. Binen ari daia forma hartzen eta uste guten ni esnebeltza zalean aizela, eta gutxiago ere. Hore, duzu, hemen esnebeltza zalea garela ez? ez et, eta garela hori igual kendu. Ego zen ironia, ironia erikin zen. Intze egin degupi bat aliz, solen hori buruz. Zer den hor uudaratan kontzertutan nikieti eta palestino batekin lepoan URG-k askotan epatu beraien abestiak, ola... Eldurre amaten diotela... Jovizazu paso doblek... Tarduan, ez dugu ezak noren aldejarri, ez da inoren aldejarri behar bizardunak edo ez nebiltzaren alde, binean, ez interesgarria Bizardunek, segurazki azki ez dizuten errangoneri txikia, jarri mesedez Eldurrez, ustean... Garen eko da horiek Como matutano, mira, bueno. <risa> URG Tú le echas Vale <risos> Venga ¿Será bien goguó orain o goguénkale gabe? ¿Haur <risos> de itenicusten a ETV? Ah, he pensado, bai, bai ¿Esta? ¿Oraín se... Se perdi, merdi ¿Goyenkale gabe? Merdi ¿Bai? Una cocha de veredicidad... Vale, ¿qué está poniendo? Es que está aquí… Es igual… Es que... Es que... Ni guste. Gusten este programa que estoy tú le guste niñorre. <risa> Va a ser sensacional <risa> <que es risa> o sea, yo es un programa que tú le guste niñorre. Es. Sato un sensacio. Estaba que o no te gusten programadas ah, ya gusten? como que ah, estere, estere, estere, ah, vale, vale. O en calekín pasa tu historia en buen de vale. Pues de vale, rama, vale. pues, está ahí se mami Bye, bye. Va, aquí su bucatura es la hora, una bucatura no, está ahí se mami ya la te... vai, vai, vai, vai. Vai, Os corren en azkenco concertos bizarros. Bye, bye, bye. bye, bye. igual. Es que Ez badizuni aterantzera bolta den, ez? Bai. Ni gukiz intu da. Garaietan engancha tu negoni. Me llegó en caleries. Them shit. The I want to eh Johnny Bigood. Bai. Zubetzeko galdera, hola motxa. Ba, arteko dizu, baina e bestetan top 5 bat. Es, es, es Bit saio eh, batean. Gaur da saio berezia dakizu. Orduan, higizuzu Johnny Bigood, bagizu chiolari munduan ba, pasabiltzala, ba, iker <tipen> munduan. Higizuzu aurtengo, aurtengoa, eh? eh. Twitter Twitterlarien eh, top 5 bat. Eee, eh, bale Neletzako goen kale bukatu zen, maro isailtzen egan eh, Ramarra nun, barkatu, eh, ramarra nun <laughs> Eta, jazta, eta horiak bukatu zen, eta... Eta orain nengo dizu top, top five bai Nola bueno, no den, bigarren top 5-a galdertzen anzura hingoizu berri top 3, bale? Beste top 5 vale, e, Top 3, irugarren postoan jarriko dut eta bueno, ni askibaloio zale nahi zen Enean, hago e, Twitter kontu bat Criston Grazia iten eta da, Pablo Lolaso e, a, Madriden entrenatzailearen parodia bat eta da, izugarri izugarri Isu garri graziosua. De hecho, pasazitzaion, eh, Duela Berriki dola aste pare bat edo bakizue eh, rajoileri intzioten kalitzia txiki bat eh, arpegian, ez? Aizena. Ah, da alderantz ulortu, no, ja, o sea, rajoie rajoie kolpeatuzun gazte baten eskua, bai, buruakein o muturrakein o bai, bai, bai, bai. lo que sea. Bueno, ba, tipuak, eh, intzun jarritut tweet batzuk nahiko nahiko graziosuak. Eta, bueno, o esa tendrá un eh, pobre chaval con la jeta que tiene, o sea, con la cara que tiene Mariano, como tendrá la mano? O la cosa <risa> es, Bueno, gauza, eh, Real Madridetik, eh, es duzenean, idatiz joten, favorez contua isteko, eta heiñez gello ez, ez tuiteatzeko. Jodas. Bai, bai, eta, bueno. Bai, ¿Aquíndez a la fegibato? ¿Aquíndez a la...? E? Eh? Egin da zela bat Bai, bai, bai, bai Baina bueno, kontu ofiziala e, Jarraitzai hau niztitu eta respetatuak da Hustia, ja, pues bau te lan Arraroa da Real Madrid dikori hartzia, eh? Bai, <risa> <risa> bai Zer ikusi bote Izanetet zer, zer, zer ikusi ere, Marian Rajoet eta Real Madrid Eta, Pepeke eta Real Madrid Eta, eztakit Ba, bueno, e, irugarren puestua Pablo Lolazo E bigarren postuan jarriko dut beste Twittero e, espainiar bat, e, ere Kriston Grazaitena eta da e, Gerardo TC. Baores garraitu zazue bai ezagutzen dut bai. bai kritika politiko neko egiten duena Eta top batean jarriko dut denon segurazki denon burutan dagoen bat, e, Euskal txiolari txiolari bat eta da Nura ez eh, Sabino Arana Goiri Arana Goiri, bai Dudi gabe e, e, Tabako biai baten denean Deskantzatzen duenean Ere ona baita bai, Ipo hori e, Igual, e, oporretara joaten dena Ez du, ez du Twitterra gabe biltzen Jartzen du, e, boi aportabako Ez da hitzultzen bia bete barru Eta jendeak <laughs> Bai, eta favorez jarraitu eh, Sabino bai, mar, Arana Goiri Twitterra gabe duen edo zein jara hitzen duela Bai, bai, bai Hori daz, top, top. Ma, kontutan hartuta, malo isak e, Twitterrik estu du, estuela <risa> Ondo, ondo, edarriki top 3, ha? 5, 5, 3 Eta bueno, bukatzeko lehiak eta lasartuko gara Juhu <risa> <risa> Lehiak Leia, polita dira, pixka-pike, pixka, pike, pixka Eta, bueno, ni galetuzki zuet galderak, berentazkoak, baitut... Báñea, elantez un acoso ondo pillatugak, Iturrion ha ditut ¿Zin dirán Iturriak, Joni? ¿Va, gizkizu es, es? Eh, bai, eh, Zibeles, eh, no sé qué, eta... Tapio doce Tapio doce <laughs> ta Wikipedia pizkoat, eta... <laughs> Orduan, ba... Ba, dibuiz dichazo, hasta engan azurekin sí, sorpresa, nerekin Le, hastia Leia eh <laughs> Leia queta, o sea que... Ojo Itxasio, ze egunetan erorida euri litro gehien, hemen, beran Magoizkizutu lau aukera A, B, D, eta E, e. Lauetako bat e, egitazkua da? Claro Ez, bazpada Orduan, ze egunetan erori da euri litro gehien, hemen, beran Itxasio, A, azarrak hogeita batean <risa> Bera, magoizkizut Bort Ez, magoizkizut eh, ba, e, e, litroak zenbateri hori Azarrak hogeita batean 76,2 la, litro metro cuadrado. B apidilak 26 88,91 metro cuadrado hori. Da tema de kilosemetro direnen. E chori una. Es es. Sus. Litro cuadrado Es que claro, horda horda. Buena atenta. Ah, ez, a ver, poured… a ver, ze... Naiztas ni xan bat... O sea, naiztas xano... E un da pico, igual que esturra da, me lo he inventau. Abroan ze cojones que tigarrad eixo. Ja, ja, ja, ja, ja... Eishan, A ber. <risa> bueno, emagoiz, ber, e, itxaso, zuretzako baldera. <risa> Z, egunetan euridea eurilitro gehien hemen beran. Emagoiz, izkizuta eguna bakarri, bale? <risa> a, abuztuak ogeita batean. <risa> e, tx, tx. A, azarako ogeita batean. Pentsatu, eh? B, aprilako ogeita zeian. D, abuztuak bi. Ala, E, euria... Zer da, Eurria? Eurik <risa> <risa> gero gango bete, eh, datuak <risa> gero... Azarroak ogeita non... bat, aprileako ogeita sei, abuztuak bi edo... Iakin ja, alda, ze puntutan hartu diren datu hauek, bai, berako... berako... Berako estazioan. <risa> Hori gertzen zuen <risa> eh, Meteo Navarra, ne? Eh? <risa> Be... Zein zeneo, zein zeneo, zein zeneo, ze, ze, be? Ogeita ma... Ez da, nesero hitzen litruk. Osa, apirileak ogeita zeian zuk Bai, apirilean ja ogeita zeian. Bai, bai, osa... Bai, hain nintzen uste entrenatzen, e, bizikletar. -oh. Izan ere urte urte, urte lehorra izan da, eh, urtean goa. Ba, bai, bai. Ba, bai. <risa> <risa> hain zuzen ere, laro geita zortzi koma behatzi litrometrok harratuko. Txalo, eh? Oh. gutxi <risa> oso ondo txaso hangoitzugu saltxiton bat urg ojo se alderdik alderdi politiko irabasi zituen udala oteskundeak pitila zen aurtenan izand ziren 2015an izand udala oteskundeak <risa> eta pitila zen nork irabasi zuen ze alderdi politikok upn unión del pueblo navarro peso Partido Socialista, parcatu, Partido Español <Risas> de Herri Batasuna, HB, ala E Junts per Sí. -si. Pitillasen, eh? Xaia. Però no Venga, venga, errant. Venga, <Risas> lagundo. La venga, lagundo. La <Risas> Oi, va, UPN. Vai. Vale. PSN. HV a junt per sí. Junts perts, dunts perts. per pitir. Vadit pitir, junts per pitir. Ne <gülüyor> <susurra> <susurra> gusteu per. Pitillasen. Bai, bai, bai. Ne gusteu baiets. Ja, es va es que <susurra> ja, es va <ama> ja som aten datu <susurra> geio, uste baiet baiets. Bai. Eh? Penso que no ésis un. Ta kisaba, ni bai. Bai bai bai. Oh. Premier oh. robalcavac pitillo <totipos> Urrengo galdera, horrengo zitxasok bat, rohizek utx. A ber, Pekki. Pekki, zuretzako galdera. Pekki, kekarriko enziklopedia, hori da bizko trampa, eh? Nago ikasten demorruzik, no? Goyan ez esan, hori zen sekreto, ez da ikusten. Master bat inmar dut biharret horrelatik demora zaltzeko. Hori zen bere kamisita bezala, ez da ikusten. Gau ezo, oskamari zuretzako galdera. Nola izena du aurtengo Euskal Herriko Artzai txakur txapelketa irabaz, Irabazi duen txakurrak Abadakit. A, badakit A, leze B, jai Irure D, kabo Ramirez Txakurretaz ere eh? bea E, rosadiez E, non, ikurenen edo non, non zen Hortitzen <laughs> Aurten. Aurtengoa izan da Ashpen Ashpen! Ashegarzen ez? Ashpen, Ostia, eh? Ostia, bale... Ba jai, seguro... Urtero jai irabatzendu... <risa> Zue ze ustezu, eh? Zue gaietzo... <tzue>, Zezitzen din puto casa... Ba <risa> sentitzen... Baian ez... bai... Jai... Jai izan zen irabatzela... <risa> Berreunda amaika puntorekin... Jai gaia txakur nazparra... Artzai euskalduna... Artzai txakura euskalduna... Oise jai... Txirrindularia <laughs> Txirrindularia aparta, jai Bona, bueno, bueno, beran Txakur txirrindularia Ez ahi bagara Badago perriko taberna Gure gure txakur maitea Kiapa, kiapa, ezagutuen zuen Jol, eh Amdikio da, pixkatazken aldi Gaina, Ai, orduen zegoen, ez dakit izan ditut, ja Ez dakit, aspaldi ez dut ikusten Igual lehonen da hor Pari, Paritorio Japaritorio Japaritorio <laughs> <poderi. Kia> <laughs> Baur gure perriko eta berna txapa, bai, gai, nekitzakuten zuen Eta Joni, zuretat e, dago maila altu, eh? E, gonbidatuak bi, eee... Kolaboratzaileak utx! Gantza eta, eta kitanea bezak, utx! Habe, Joni, bas, amantendu guen. E, lagundu, eh, hurrega? Bueno, zuretat erresa dago, eh? No tengo vuelta ciclista a Burgos Hoy ¿Sí? ya da aguitasco ¿eh? De los ciclistas, de los que se drogan oh, oh, eh. <risas> Los que también se drogan <risas> A Reintaramae La superpolita dice ¿no? Reintaramae B. Chris Froome D. Jamolidin Abduyamparov Hostia. A la E. Prudencia y Nurayn mm -hmm. Erantzuna Arnaudetik, bueno, URG bakizu, ahogu etapa bat pendiente burgo zen e, Etapa, etapa... Etapa ziklista Egan guretakoa edo... Guretakoa pues... edo... Guret eh... txirreindularitza edo... Guretakoa edo... Eta ze bat burgo zen? Lengorten Logroño pues, Guretx, Logroño, nahorrekoa anzoria, norain burgoz Eta eh? gero eta burrut digo eh? la... Ez burrut digo Logroño eta bur... bueno bai... España... Eee... bueno bai... E, A... <risa> <risa> <risa> ah, ¿eh? Exacto. Vai, vai, ah, es, nice. Exacto. Bye, bye, bye. Reentra la Mae. A fijo. Gu, etapa en Arte. Ah. Estonia era, o esto de la. Puta, <risa> en este, <risa> <risa> pues va ahí, reentra Mae, ya <risa> han sem no, vueltas no, no, Burgos con no, chapeduna. No, no. Que se le llanar Galdera. Bueno, aquí. ojo, ojo, Pequi se nos viene arriba. <risa> está claro, empata tú de un… <risa> empate, <risa> empate… <risa> vale, vale. <risa> ya, está llenando. Empate está aquí. Miren, le galdera, galdera egin, conmira tú, le dute Galdera egin. Vai, oixe, galdera. Venga, oíse, ni que Galdera. No la escena suen Bimi <risa> a Tabasba Bueno, ahora tengo… Santo Tomaseco cerrilla. Ay, la hostia egondu anaiz sentado Thomasen bai ta gaina bai bai si egon eh aukerak unta... nahi dituzue iruneta da... ta perroita 6 kg de leche zarra bai ra, bai nun nun gos santomasak donostiko donostiko ze bau de bureta bau de bilond bau de irunen posido no tiene gorintzen gaina hori da eh aukerak nahi dituzu o la susene bote por man es que va de aquí te dios Bina nahiz gobatzen ondo, negon ja Amalitako vale. negon ja vale. bastate... Eh, iru haukera, magaizkiguaz A, panxinca <risas> <risas> <todonan> A, panxosia Pantxinca <laughs> ambrosia B, Maria Luisa Eta D, engrasi Gaina bueno, eh dela ingrazi. Bai. <tipen> bai. Bai, bai. Eske gaina, irakurri nuen eta gaina ezagutu nuen or konstituzioan parantzan hor bertan ezagutu nuen. Independentzia en parantza. Ah, orain independentzia ba. Bai. bai. Oi ze va. Ba. Eh, iragas dugu. <tipen> bertakoak. <tipen> Etabestei e, gabe, ba urteari Mirabazies, arrasatu. Arrasatu. <tipen> Mondragona tu. Coinho por mim diz-me adeus e em paz so vai apressado, no escuro. Ai por um vai do céu. Eu vendi o meu passado e comprava o seu futuro kale kein tan tarda falta poco sol despunta aurrende sapata ez dago bueno antonio zambujo portugaldarra badugu eta oroitaraz dugu antoniok antonio landu hok bueno ni ni ni zanaizu, zaudez, ez anaiz utzetuz antonio esan dugu antoni ek esan dugu claro e eh, saio eskatzen dugu bidatu ikanta bat Eta, gombidatu behi, eskatu beharra diegu <risa> Behar diegu eskatu beharie, klaro e, Asiko gara, itxasok zukze... Um, Zer man dutzaude, itxaso? <risa> <risa> ba, bai zongi, eskerkasko vale, ba, momentu, e, e, Bukatu ba, da saltzichoia, Momentu bat, e, es, eskatu behar <risa> dugu pekiria Bai, bai, favorez eh, Peki, mm, gota zure proposamena urtengo proposamena? Ba... Ni gati Joseba bala estenaren edo zen kantu Horten liru jatuta jo naiz ni Josebaren kontzertutan horren kantu bat eskartu. Ba, bagara bi. Bi eta iru ere baita laure, baita post. Bortz. Top bortz. <tú> gang edo esgang edo du edo formato, edo zain formatoetan sartu tekniko. <tú> edo begoñarru diren. No? <tú> Badizkide bat batzen Horotan bihotz bena Poesiaren egoe Sendimenduzko bertsoe Kantzaldatzen zutena Ederra Joseba Malestenaren <gülüyor> Ahotxa Gaina, <gülüyor> hauzen gangekin uste dut, eh? Josebun Desea, bai, bueno... Aipatu ezak egu, eh? Josabaren urtea, baina... Josabaren urtea izan da urtengoa, opina eta mausa. Bai, gangekin... Lehenengo urtea. Bai, bai... Pechikin ere, bai, eh? Pechikin bai... Oste, ez dugu aipatu urtengo berako bestak, baina izan da... Bastante, bastante potenteak izan da urtengoak, eh? Bai, eur, eurian... eurikontutan usteuta guztuaren bia agertzen zela... <laughs> baina... Ola detaileu zela... E, izan er bian jozute... Jozuten gangekoak, eta, eta petxik bian jozun edo, bai. Enpanaiz, aizki, kordatzen. Eta, etzun... bai. eta petxik etzun egin... Eta petxik etzun egin... Eta petxik etzun Bia euri entzun Eta petxik etzun egin... Txosna irekieran nola monologat etzun berak bota, edo... Edo zen bere fake bat... Egin bai, zun, bai, nola? bai... Egin nuen, bai... Txapel, txapela hondi batekin eta... Sotanak egin eta hoste Pues gainera egun horretako me hartu intentsen Criston. Pues eta dizen con territorico en apeti hori santzen. Bai, eh, badago, ha dicho desargu berrizo la pizkoa at, sati hemen, eh, petikiren abestia. Ah, igual, va, Ostia lehan biar, bea, biar Eski <tos> egia es que, bia, esan ostia lego aina itean Negoelako performanzea da, eh, hor katakun Iteitugu performanze varioz Gogolatu, bea, ya video batez, ya Gaudela denbora zongi, gogolatu katakuko agenda Negoeko <tos> agenda oso interes garrera go Ia aztero daba itugu Izan itugu ya pasaira, deso soa irazoki eta oso fan eh... Urterrian, kolpatu jo bardu Kortatoren bertxioa egitekin dut talde tal onostiar bat, oso onak, <risa> abezlaria oso fina, eta daik denbora biteatik, eh? <risa> Itxasok abeztea pentsatu duen bitartean. Bai, bai egirran e, denbora bihan nun, eh? Nire lehenengo aukera Josea Baleaztena zen, baina bein hasi dela galderak erantzuten, baina izorrai. <risa> Bigarna aukera dudarik gabe Ramur Martikoa enazen, eta oa ingoan jai bai, izorratu dit. <risa> Hor du nirugar naukera bezala Errango dut, ba, Jupiter Jonen Satanak, ateri berri den Disko eta kanta arribat bat dimadugu aditu Teknik hori dion Lenga, teknik gimara asta ce vatimirea obiatu originida baina un blave ciak trava caznarida eta pikoa gere orbarnga daule vai pa asta poshila o semulea taka au Guna eta ere sarako eguna dute Eta asanra batan haunetan biltzen diela Jupiter baten Ion! Haurten <risa> <eta, risa> ere petatu dute, azkeneko disko berri horrekin Nerea eta kompainia, eskubinak nerearik Eta, bueno, bukatzeko... Ba, Egukeztu abestirik, ba edo... Bai, hori arremanun bukatzeko... <risa> bukatzeko Ioni eh, Bigot eta URG-en abestiak Eh, Maileare bai altu gago, eh? Jupiter-Ion eta Joshua leztena ez dira hauntzaren gauertikoztu lan Ion, zure bestia. Nik erremar dut, abesti bat eh, ez dela 2000-202a, baina nik ezagutu dut bueno, ezagutu dut ez, ezagutzen nuen, baina... Ez bat 2000-202a, baina? Ez, ez, ez, ez... ez. Gutsi <laughs> <laughs> gut, gero teknikoak ikusiko dut zeregin <laughs> <laughs> eh, Nitzako gure karrera ziklistetan taurrela Bago abesti bat, urtero esaten dien kanzionez del berano eta holako abestiak Bago abesti bat, aitzen dugula ortsilero, ortsilero, ortsilero entramen guztietan eta ja pentsatu hori hau burako abesti bat ez zela Eta ez ah, da pelota bai egite gati, baina da Ekizu zein den, <laughs> da peki jaunaren abesti txelo bat eta, Gaina ortsilero ez behin, ez bitan Ez irutan ere Guale entuteko aldiz ola katakun hogei aldiz eta gero bida eskan beha ezte hogei eta kontatu edo Eta bat gaut anekdotatxikioa eta besti honekin pasatitza eguna Behin joan genela etapa bat eta platziklista ditela lezakara, San Fermintara Bai bai bai Oda egun tonto bat ez inor La Juani zutani bai? La Juani zuretani <laughs> Eta ugatuko narranon, pizkatola una la puerta cerrada, va ba, gene gustia musica eskatzen eta horrela. Eta u uh, askatu genun gure zertileko bestia. Bai, jeniak eskatzen ditun kantak eta dena dantzatzen, ba dola eta u uh, eskatu genun gure abestia. Eta eskatu gura bestia eta jaia behaltzen digute erritik no <hie> no e... <laughs> bai, bai, ose, behaltzen digute oztatutik, ja, ja, eta, bueno, abestia... Eta e, e, jo, arahuntzen, zer da pekiz? Zer da pekiz, zer da? Arranon, eh, litzakako arranon. Bai, bai, bai, bai, bai. Hol folio, foliotan eta letrak borratzeko erabiltzen den likiditxo xuri bat. Pekiz, pekiz. Ostia... O una, o cantas, eh, bueno, o canta eh, pechín, La soledad cazándolo eh, Ah, bueno, de hecho Eskatu en un Eskatu eh, <risa> es en un lagun batí, es que eh, Pechín, bacardadea e izan Veraculertuzun, bacardadea e izan Eta <risa> camareroak bueno, Arrojarrizun, viata eh, llegan Eta camareroak Bacardadea e izan Bueno, azken jarrizun Pechiren, bacardadea e Técnico, ahora bai, edo ya ande duelderen parte hori eh <risa> e? pizkat igual raro intzunda baina protestuz peti hemen dagola e, peti zertak dira niena bestia hau egiten hola zehautz polita zuzuna eh? ait dago na besti honetan ba barruko, duk, a, <risa> beñardo goralto berkoio se bere adaberda espera beñardo jendik. beñardo porche eh? <risa> genuen porche genuen petiren bakar da baler er, o para diria de aquel bai eta gogoratu morau eta peñaardok dugu bukatu begula gure kontzertuen emandaldia eta hortxe dugu peña <risa> todu <risa> fiterra maro Joixe, ba. Eh, Joni biguden eskaintza, eskaria, eh, eta burre gezu, zu, zu faltazea, bota. Nagauz dudan, bi, bi abestien hartian, eh, bat da, El Pozoaren, el, pozo. el Pozo taldearen, Fuezkasero, dis, fuezka discotik, ¿Qué? tripa natural, abestia eta abestia Pero... da, eh, San, San Miguel, kantartoreti. <risa> C Cerveza Internacional Discotic Exploring the World Science 1890 A bestia, ni que usted hago igual No la urteta ceguera ni igual a bestia hago sí, el pozo No es ahí sango, ori, a bestia, de calidad ex extra El de calidad extra Bye, Estribillo Sin colorantes Tripa natural Ahí es Es mi abertia shegin loritasunan asari zua gane segise bildo sa seri alakua da wake <tose> eta <tose> eguna gawa siglo 20 ir salir de casa disfrutas mucho más del modem router del móvil al chat llegando en pijama sin no si era que te tat tienes tío de te vas enseña un poquito y no te insistir más hoy tengo mal día tranquilo suele pasar Me invento cualquier cosa Es fácil remontar, fácil remontar. Susena Mesua, eh, Abesti onena, eh. Susenata Exploring the World with San Miguel. Bono ta bai, ya está, proba'samen guzti hauekin e, bukatzen joan gara, Joango gara. Ya ja, ya. Ja. Eta uno, bukatzeko, bueno, aburtu eta bueno, e, galdetu gonbidatu eta beraz eh, zer ze espero duten urrengo urtean? Bi egun barru, hasikoen 2016an. Eneko Goia eta Gaskoren 2016an, zer ze espero duzu? Pequi aquí su? no? igual ni búluren ba, te reitera tuve o... con Bai, edo Disco gata y todo el loco igual, <risa> o... <risa> <Edo> iru, según, <risa> Y todo el lato igual, Igual Todo loco disco gata te ha con su sal, vai, do... <risa> Igual, bai auto, choc, etan y villi o... Y villi <risa> Y <risa> Ba, ez dakit, urte, hau, ba, bueno, e, e, aurrekoa zentzen 2008, ez? Eh? Bai. 2008 eta 2008 eh, bezain ondoio eta emaldimada nahikoa. Eta okerragoi eta emaldimada nahikoa. <risa> eta entzinera, gauen dio entzinera beti. Bai, dapogu... <risa> ba. Itxaso zuze? Eh, nik ezperutena da... Biharrian? Biharrian segitzea. Eta batez ez ere nire 2000 amaz egin urtiak pekin 2000 bezain ona baldimadak, Kilimanjarotik pasako naiz, amak belarritik batxatuko dit eta bertze guzi horiek ikonetxut. Interesgarria, interesgarria. Zuek e, jo bigudu errek badukatzue proposamenea, igual errentziari ustea edo kilola ditea edo... Ez bo, nik garran barra dut 2000 e, amagostak zordia egun bat. Zee, a 2000 le bat nolas eginen 2015 eta ni u orduko jaizen urtarrriak 2 eta ba <risa> da eta, eta urtarriak bata e, ez dakitze ze pasatzen urtarrriak so, bizitzak sordizu egun bat 2015ak zordia egun bat igual 2016arik kenduko dio edo euskalo zer aukera Itxaso, rama ez gauza bat Horrein gilki ginenan karrera ziplinztan eta bateria seksi batekin eta hola ni bukatunen bateria seksian etxian Puntualitzazio txiki bat Venga, hombre Hor, zierdo, bateria seksi hori bai urreko gobiatu bat izaten alda, eh? Euskara meperatzen duenean Neri guen galdera bat sortatu zait, bukatuzenun zen bateriakin o bateriak neskakin? Bateriakin... <gülüyor> Bateriakin, bueno, e, beren eska... E, bueno, e, bateria jotzaiarekin, es, bateriaarekin, instrumentoarekin, eh? Ostia, pues igual instrumento hakin mogatun -ge, ba, e, e, e, e, un, ez dakit, ez dakit. Baina luzatu zen hau Luzatu zen gehiagik. Egun balgal tze... Bere etxeko e, estantzea baute denbora da, bai, pasatzen da denbora azkar. URG, eskatzen diozu. Pues... Nik eskatuko nioke, harren eta otoi, favorez... Nori, nori izkazen... Olentzer hori. Olentzer hori, peria pasara, ja. Olentzer hori. hori eta hori. hori dago zintziliko ainekan, bueltan ikusko du, herri. Egitan, onke xea, etapa txiki bat hita orten zuekin, <risa> Nesta es izan, hola Es ere urreja onda oso ausente, da la maurteo ausente O la munduan O bicicleta de paseo mm, Estática, estática Estática, y abadot de paseo, e paseo lapisco bat Zuekin, hola, origen entzen O el hola, hola, chile bat etorten alza, eh Hola Ya, ya, eso no. <laughs> es el de la carrera Y ya urtiz bakinta, es el de la carrera Uri eskazen da, URG de la ciclista top, da, top, top. Da. Sprint, El sprint de URG de fu -fu -fu -fu. Da, Pues, en zango zen, pues, Bahamonte oza, ese dolargo bat oza, Es, es, es, eh, az bulla paró Garay bateko ciclista, oso top saiba, el... vai, vai, Luiso, caña, Eddy Merz Está bien, bien O bien, no, oyendo, no, oyendo, no, oyendo, no, oyendo, no O bien, no, oyendo, no, oyendo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Baina ez teni gabe tekniko, tekniko jaunari ere bai eskerrik asko Zer moguz tekniko jauna? Baina ez? jaunari bai txerundularia partada, eh? Bai, bai, bai Eta eguna, agurtzeko, go, eskermia, eskermia gombidatuei, ebaz zaizue eh? Txorra da, hu? Mira, eski guztorendo ez bentzat En enciclopedia de la quinta <risa> no, ¿No quedan de tu competida? ¿No la juanda? ¿No quedan de tu cerveza? ¿Nic batez? Proportes ni irabazten, seguro Iba aquí noriando <viud>, un salchichón Nick Mi esquerda Ricosco, ahora Q-4 Johnny Bigut, U-R-G Se moz Aichongi, U-R-4 Karagarriungi, gondila esker, bihotzez, egitan, eta, urrangola arte, desibo. De eta, gombiatuko ditugu berriz, ez? Bai, e, e, detxo, bueno, hori gara ja, ehun garren programan. Boa, lehentxeago igual, igual ere. Ba, ba igual da, igual, Llenchego a ver, igual dela ehun igual da, amargarrena, eh? Ezak, esak, ezak, ahi gara tanteatzen. Pero, ehun E, katakune, imar dugu, hau txon dita zerbezat fest bat Gora, katakun zuzenean, imar dugu Iru hor duku emisio bat, ormai batekin, mikrofonekin Sartzen den jendeak, txikiteroekin, orra Ba, karpanatu ezta baidak, eta Imar dugu, gordon, ba, igual, egun egan ez, amargarraina ningu dugu nikuste. Bai, nugu da berrian orra dugu zerbait, orra Eta hor, pos, karo, gombidatu eta zaur dute hortarero, bai Pasadiren gombidatu guztiak gongo dira Ordan, Juan, agenda nugu berrialdean Uda berriaren namakia, edo 12 edo. Adibidez, urra, eo... <risa> Jartzen ta. Hartzen da gurea. Ola, begia, hartzen da gufetxa badu da berriaren 32 <risa> Venga, listo. Venga. Igo gusu zeneko bat petikirekin hor. Bere diska berriaren aurketena da. Ojo. Ojo. <risa> uh <-huh. risa> Agiterei gabe mi esker, mi eskeragatik, mi esker teoria hauek e, ulertzeagatik o saiatzeagatik eta ba, urrengo urtarrila ukare arte. Gaun. 잘오 ATS요. <웃음>